Ei mikään ole niin ihanaa kuin kuunnella Peltosen arjaa. Ja sä edelleenkin, tai katsella äh, Deji Pösilö ja aikaisemmin katselin, katselin tuolla tuossa noin ennen niin kuin alkoi. nythän hän on muuttunut DJ Pösilöksi, silloin hän on käyttää salanimiä Mikko Knuuttas ja me keksittiin fri, Fritsu Mikko, koska tota, ne, hänellä on Fritsu tuossa noin kaulassa. Mitä on tapahtunut? allergia Fritzumikko, allergia tästä Tällä hetkellä tuli mieleen, että miksei kukaan ole tehnyt Fritsu-aiheista tai missä, joka nimi on Fritsu, ja totta kai se kertoisen menisi Fritsu, sillä tavalla näin. Mikä MC Imuttaja tai joku vastaava voisi olla, olla tuossa noin, mutta kumma homma. Tehkää hyvät ihmiset Fritsu-aiheiden Fritsu kappale. Takula, siitä tulee iso hitti. Ja tota noin, on siis Jari ja minä on nyt tässä näin tämä länänne kappale. Tässä näin, eikö se Jerry Litmasilla tuo virolainen tyy eukko? Joo, ja, ja Joo, ja Litti asuu myös osittain itse Virossa, Tallinnassa. Ja Tallinnassahan asuu myöskin nykyään Ilkka Alanko. Ilkka Alanko asuu myös Tallinnassa. Tallinnan keräinti Suomen kerma. Kyllä, ja näin ollen otetaan, otetaan kohta puoleen tota neljän ruusun uutta singleä. Meillä tulee sitten neljän ruusua aiheiden kilpailu, olkaa tota, tarkkana... Päättiin järjestää kilpailu, kun tuli liikaa neljä ruususinkkuja tänne. Meillä on nyt palkintana neljä neljä jo yhdelle henkilölle. Joo, järjä minä, mutta tässä on tässä löytyy levy nimeltä Roosa ja järjä minä Mina kappaleen jälkeen. Otappa sitä pösse Fritsu, Fritzu Ja täältä näin, mikä sitä, niin nelosraita julkista velkaa. sen esittää ex-ministeri Paula Lehtomäki plus Lauri Kivinen. Eikö Lauri Kivinen ole se Ylen? Toimit Ylen toimitusjohtaja taitaa olla. Niin, niin se, se päähebo. Pä pä pä pä pä hä hämmennystyttävää. Joo, niin siis ohjelman nimeltä paskalista, jos se tullut selväksi vielä tässä vaiheessa. Ei tullut selväksi. Niin, me ollaan edelleenkin kännissä, kun käät. Mä tiedän, kuinka kännissä ne käät tuli ylipäätään on, mutta... On liitossamme vaihtotaseen vaje. On vienti lopahtanut niin kuin tiilisei. Sua töistä haje. ei ole enää yhtään syytä mennä heinään. On irtisanomista vaille työtön, sen odottelu on kai ainut Hakee ja luista. Julkista pelkaa. Sen määrää vaimakaan ei muista. Julkista pelkaa. Se kasvaa riippumatta säästä. Julkista pelkaa. Se painaa, mutta ei hautaan päästä. Julkista pelkaa. Tiedän, että selviän. Julkista pelkaa. Tiedän, että selviän. Julkista pelkaa. Koska itselläs on vielä enemmän, koska itselläs on vielä enemmän, on kaivoksissa tulevaisuutemme, me turvaudumme taikaan. kysyt kysyy epätietoinen, että niin mitä ohjelmaa mä kuuntelen nyt? Valitettavasti ohjelma on edelleenkin paska lista. Mik, mikä tämän ohjelman idea muuten on? Muistat Kiitos. <laughs> Meillä on annettu tunti lähetysaikaa niin, Muistaakseni se ohjelman idea on joskus ollut se että pitäisi ottaa paskaa musiikkia ja käyttäytyä huonosti Ja huutaa päälle Niin ja mölistää ja laulaa laula kappaleen sä, sä oks, oks, oks vähän aikaa muuten esittänyt mitään kappaletta pössö En ole esittänyt mitään kappaletta Joo, la Laittakaa Soundboxin viesti, että minkä kappaleita haluaisitte että pössse tänään tulkitsisi Ja laittakaa viestiä että pössillä ollaan puhtaasti vai sen kappaleen päälle Niin, tuleko tavallaan tausta siellä vaikka ihan ystyksensä otetaan, otetaan, otetaan vaikka ekan mainostauon jälkeen. Sitten se tässä näin. Mutta tässä on siis julkista velkaa eksministeri Paula Lehtomäki ja Lauri Kivinen. Tästä ja mietitte, että tuli jopa pääministeri, mutta ei, ei kuitenkaan. Eikö se perhettä ruven, ruvennut perustamaan? Niin. Perhe oli jo olemassa, mutta keskitty perheeseen niin, niin, aina. Kyllä, kyllä. Mites no, se on, tässä, keskittyy tuohon sun perheen Tai sehän on keskittynytkin, kun toi Fritz tuossa Reaktio Siitä Okei. pölyä joka kevät. Oi o, o, Siis kun sä tapaat sun tyttöystäväsi, sanoit, että helitsee he sitä allergialle niin, Mutta hei, se su, o, päivä. Kyllä sun on ton äätienpäivä. Äätienpäivä. Hyvää Mikko. Fritsumikko. seuraavaksi kappaleen Äiti. Tän on tehnyt kappaleen on tehnyt Petri Munsk. Päätin murskista ja kulun pitkää aikaa yhtäkäs mitään, mutta ei... kuulis, on tämä on ihan kuin se on sitten biisi. Mutta Juhan Metsäperä, kuka lienee kää Vanha tanko No niin. Äiti. Äiti. Äiti! Tu Äiti, mä haluan olla yksin. Äiti, mä haluan mennä kouluu. Äiti, mä haluan et Äiti, äiti, mä haluan saada isä. Äiti tu auttaa arki Eikä, että mennään mennä kertsin asti, mutta mä sillä välin täällä on tullut paskikseen, on tullut postia ja öö, öö, öö, avataanpas tämä kirje tässä näin. Polan Devi kirjoittaa Fritz Juu saksalainen allergikko. Ai ai ai. Amerkaiset kuin se mun noin vitsi missä on siis roova haurkan tota niin suosikki tai mun nimi sen menee oikeaksi ton veitsi. Toiteksa haurkka ja veitsi. Kyllä hyvät lävät, täällä. Kannattaa kuunnella meitä. Kyllä todellakin. erinomaiset lävät. Mikäs tän on snake tässä on tota noin tai englantilainen keresti tota ei ei ei mitäs sit soittaa. Mä kata, että on itse vaan lähettänyt tänne näin, kyllä sä omaa tuotantoa ei sitä sen puoleen. Mutta katso nyt, öö. Te... Pössä sanon, niin ei. nyt, ei todennäköisesti Niei. kuvasta. Kuvasta voi päätellä, että se on vain pelkästään, että laittava äiteitä vähän kovempaa sieltä. Kun nää, kun niin suureksi, että sen alle jää. Ja kerron Hei, Mulle, mulla, mulla, mulla on kaksi ideaa kaksi apua ajattele kaksi mitä pitäiskö mun selostaa jotain lätkävatsia tänään joo, joo. Ihmiset laittakaa ehdotuksia, me kaivetaan varmaan se Jöytyypistä tai joskin saadaan kaivettua. Nythän ei pelaa tämän lähetyksen aikana, ei tule mitään livenä, mutta ne alkaa jos vähän yli neljä lähtee vasta, eikä lä lähtemään liikenteeseen. Minkä matsin mä se voisi selostaa? Suomi-Ruotsi se, M95. Se, niin, mutta siis ihmiset voivat ehdottaa, niin, vai onko se ei, se? Tässä ei täs ehdot. Sä ehdotat sitä, tai sitten se, että Suomi johti 5-1 ja hävisi 5-6 ruotsi nyt, selostaa. Niin. Nyt mä tiedän. Täällä niin. on jossain trans... Mikä? Translitteroituna täällä studiossa on jossain viime kevään MM-finaalin kolmas erä. Mi Onko on? Tuhari puikko, mennään etsimään sinulle siitä, senhän sä selostaat. Selvä. Olen oh. enää, kasvaa niin suureksi, että sen alle jää. Ja kerron mitä meillä kuuluu, kuinka isä harmaantuu ja miten elämä on. Ja mitkä haaveet toteutui, ja mitkä haaveet sun myötä hautautui. Joo, pössi poistui keskuudestaan hetkeksi. Äiti! äiti! Oli kappaleen nimiä jo. Hetkonen, voitteko tullut vitsi tänne näin? Se, se on hauska, että tässä ohjelmassa on jo soivallisesti toivottavasti hauskaakin. Viikon vitsi, mitä Pekka Puupää sanoi, kun kuunteli Paskalistaa? Eipä kiinnosta pätkääkään! Yeah. No niin, se oli siinä niin. Seuraavaksi kuunnellaan tropiikin äänimaailma, ää, äänimaailmassa musiikkia ja luonnon ääniä rentoutumiseen. Nyt rentoudutaan! Nyt ei huureta. Tämä kestää vaatimattomat 60 minuuttia ja 13 sekuntia. Tuskin kuunnellaan ihan kokonaan. Pyssillä voisi vetää jemeksen Mattilan kokelan no tämmöisestä biisistä. Se on lyhyt kaunisia sanat, pitäisi osata. Hei, kuka sä oot Mattilan kokela? Hei, kuka sä oot Mattila kokela? Moi, pössissä on tullut viesti. Kertoisitko, että, su, että sun mielestä Josper Knuttaksella on hunajäinen ääni? Josper Knuttaksella on hunajäinen ääni. Pössän sukulainen ylen toimittaja. Mä oon ollut jo Josperin kanssa käynyt Puolassa ja Ateenassa. Josper on hieno mies. Pössä vedät Mikko ruotsiksi. Hei, käsit löytäisikö tuolta sanat? Ja piirteä punatukka toimii, että vätäkään Tomi Läntäisen 5 dollaroossa. Ja pössönen versio bussipysäkkeestä Pitäisi viimeistä tuntia konttorissa. Hei, se voisi olla aika hieno. Joo, bussipysäkkeellä. Katsotaan, ellei ei tule parempia ehdotuksia. Ja liha- ja perunamiestä toivotan pössön esittämään. Soittakaa Pauve Majesta, se sopii tähän ohjelmaan. Ehkä, ehkä. Arttu Viskari, Viskari toivotan. Ei kukaan, se on kukaan unohtunut. Artu Viskari on olemassa. Pössöllä ollaan paperan lämmää päähän biisiä, puhtaina puhtaana. Voisit selostaa myös klassikon katsastan valko ja Tuossa on osoite. Jos on tropikin ääni maailmassa, niin ei tässä mitään soittimia olla. Mä tää on epistä. No, mä, mä, mä laitan joku toisen piste tuossa. No, levitto on mun toisella puolella, kun pössä jätti, mutta tähän näin. Yam maya yam maya yam bo yam maya yam maya yam maya yam maya yam maya yam bo yam maya yam maya yam maya yam maya yam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 Joo, Pauja toivottiin, että Nana se Suomen Euroviisu, mitä suoletta tämä olikaan? Jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, jamma, Pitäisikö soittaa Euro Suomen Euroviisivuolta 5 euroon kappaleen jälkeen. Tottä... Mutta jäälätkäkilpailuthan järjestetään nyt Suomessa ja Ruotsissa. Ja jotkut olivat sitä mieltä, että ihan ymmärrettävistä syystä, että pitäisi valkuveria, jotka järjestetään myömmässä kaupat lätkässä, niin pitäisi poikotoida niitä, koska siellä on yksivaltius. valtius. Mutta Ruotsi, mä, mä henkilökohtaisesti boikotoin Ruotsin kilpailuja, koska Lukasenkaan nyt on ollut vain parikymmentä vuotta vallassa ja demokraattisesti valittu käytännössä. Niin Ruotsissa on ollut vallassa satoja vuosia, ja mehän ei niillä ole mitään demokratian kanssa, niin poikatoikaa Ruotsin kisoja. Don't wanna talk. Right. Right. Kuningas halusi lisää fyrkkaa kuningasuolelle, kun huoneella, kun tuli kakara, niin se on 1,6 miljoonaa euroa vuodessa. Eli jos elää noin 80-vuotiaaksi, niin noin yksi kuninkainen tulee maksaa reilu 100 000 euroa. Ei 100 miljoonaa euroa tietenkin. 100 miljoonaa euroa yksi sisäsittone urpo. Hyi, helvetti. Tässä on ruotsalaisille. Euroviisuu Espesiaali, ehkä, mietitään, mietitään, silloin tälläähän meillä on ne. Eiköhän tuu, eiköhän tuu, kun me saadaan ne viisi. Viimakse me soitettiin ainoastaan nimet, kun pudonnut loppukielpailusta. Aila Belarus, valko kappale oli herttomasti karseen. Mutta tää oli, te oli, euroviisu vuodelta 75. Kuka muistaa enää piha että enää, tai koskaan muistanut, viuluukko? Ei estäni yhtään mitään yhtään mitä astui hiukan ontuen penkileistä. Nostaa koskellensa viulun laukusta. Tipää rippa, rippa, Ei, ei, ei, ei, ei, ei! Ruotsista tuli mieleen ja suomenruotsalaiset. Tässä Christian Störpat ja... Have you ever seen the rain? Somewhere told me long ago, there's a calm before the storm I know. A sunny day. I know Vähän aikaa äsken poissa Kun viime kesänä nytin, juhannusnytin väliin Tuli litteroituna Antero mm M-finaaliselostuksen kolmas erä Niin mun oli pakkaudella kaivaa se arille Koska kyllähän se on de selostus tällä hetkellä Tässä on toinen kohta Manostan jälkeen täällä löytyy Kätkät, 20 vuotta juhlalevy. Sieltä löytyy versio ilmeisestikin kaksilensi yli käympäisän kappaleesta. Mä veikkaan, että tämä on se, eikä ole tehnyt saman nimissäkään kappaleesta uudestaan. Mutta mulla on se toinen idea, nimittäin Pösänderos. Sulla hän on, eikö Kotkasta paino suku, kun koitun siellä reippahasti? Niin Suomen päässä, Niin kyllä. Mä luiskelin jotakin metrolehteä ja siinä oli ilmoitus, sitten tai Pippi Kuutinen, ketkä esiintyy mun Kotkan meripäivillä ensi kesänä. hattaveitä hattaveita ja retteksiä ja aivan loist niin tuli mieleen, että pitäisikö meidän pitää vaikka toukokuun vika ennen kesälähetystä niin kesäspeesiaali, missä käydään kesätapahtumat läpi ja soitetaan niitä Paskimmat kesätapahtumat Kannatetaan <tai, tai ei välttämättä tapahtuminen, mutta esiintyjen puolesta Niitähän nimittäin riittää Kyllä Joo, niin merkki kysy, että kuka on tämä Krister Krister Störback Krister Störback Sulla on siinä tekstiä, luepas sieltä tämä, ri, Olen 25-vuotias laulaja Pirkki Kylästä ja olen harrastanut laulaa koko ikäni. Olen käikellyt pari vuotta päätömin ohella, Ja haaveeni on jättää muut työt ja päritään laulamisella. <tos> <tos> Sorry, pikku pikkuneuvo. Jos haluat pärjä laulamisella, niin vaan <tos> Aivan oikein. <tos> Hyvät haaveita. Ja haaveet varmasti tulee pysymäänkin tänä tuota loppuikään asti. Hei, mennään mainoksiin ja sitten tuota, kunella chat-hattia. Radio Helsinki. 88,6 MHz Helsingissä ja 89,4 MHz pääkaupungista pohjoiseen Kuuntelet Radio Helsinkiä. Kesäkuun viimeisenä lauantaina Puistobluesin päälavalla legendaarinen kriidensmies ja lauluntekijä John Fogarty. Faktat, flabat ja skabat. Puistoblues.fi If I was a gambling man Oh yeah Tanssittaako? Ei hätää Jöran Brekovits, Richie Spice, Maud Selector, Tania Stephens, Gracias, Noahkin, Echo, G.G. Caravan, Paleface, Kuningas Saudi Rentoshow, Irrationals, Eloku, Tundramatiks ja 40 muuta artistia auttavat vaivaan <tos> Nähdään rannalla Kesän rennaamman viikonlopun liput myynnissä tiketissä Ilosääri Rock. suussa 13-15 heinäkuuta. Lähetä salille. Kyllä tämä olo punteilla paranee. Etkä mene. Et sä tossa kunnossa edes löydä perille. Terveyden huippuammattilaiset löydät sen sijaan terveystalosta. Katso kaikki pääkaupunkiseudun 13 terveystaloa netistä ja varaa aika terveystalop.com. Kampin graniittitalossa päivystämme aina. Terveystalo. Kaikki mitä terveyteesi tarvitset. Radio Helsinki. Kaksi lensi käen toisen minä sekä hän, jonka häkistänsä ulos pelasin. Oli sille tielämässä, mutta näisen elävän, uuden sivun peilin sulat selasin. Otim monia lajia, se heijäkyljähäin, ja me rehvastettiin mitä rahan rahvastettiin. Es itsekin tämän apoda metodin kefenia kostel del fin sin que same ni colisten ya ratas Kävin fin ja ten ja Hei oltiin poniaksi. Tässä on hyvä Eurodisko tausta vai mitä arskeet? Kyllä, ne on, ne on huomattavasti totta, niin, enemmän päivittänyt tätä musiikkiansa kuin Freeman viime aikoina ehe, ehe, ehe. Mutta hei, kun paskista, paskaa musiikkia, nyt on vielä pari, 40 minuuttia jäljellä vajaa ja tässä on sitten Cat, cat. Bye Ja baby, baby, kysytään vieläkin. Se ärpiölla sitten nimi on Christopher Störback. Stö Christopher Stör kirjoittaa Stö S, siis, s se s eihän, eihän, C H Se niin nimi. Ai niin jo. Tavasel nimi se H R I S -t E R. Ja sitten se oli... s äh, r Ja sitten on äh, se on sukunimi... st e r Se on S-S-S-T-O-R-I- i e s e k o s t p a k Kristus e r p a k ST-E-R-P-A-K Sano niin, että kaikki ymmärtää, mä en ymmärtänyt vielä s k r i s k r i s k r t e r p e r p a k e r Hyvät toiste Eikö se ole aika, aika pysäyttävä? Oli hyvin pysäyttävä. Kyllä, mä, mä, mäkin oikein tässä hämmennystystyin. Eee, tulee tuo, mikä se onkaan? Tartu Mikkiin tulo. Miltä skanavata se oikein tulo? Kakkosel, TV2. Ka joo, mulla on tuossa sunnuntai, mutta siis perjantaisin spes, spes, TV2. Spes, spes, perjantai, Vaskalista niin. lempiohjelma. Kyllä, siellä on, on kuuluisat esiintyjät tällä kertaa. Kirsi Ranto, eikö se ole joku? Joo, sen mä tiesin. Mutta sitten on, sit on osku Ketola. Se, se on kuuleva palavayhtiö, josta on tiiätä palavayhtiö En pala <laughs> aivan Ja sitten on vastassaan Pasi Ruohonen Kuka helvetti on Pasi Ruohonen? Onko on, se on joku Matti ja Teppo Ruohoselle. Ei, on, on Matti ja Teppo nyt myös Seppo Ei se ole se, <laughs> se, ei, se ei se se ei vaan ei varo P. Ruohonen on säveltänyt pojun biisit Oiskohon okay. kyseessä se Aha, okei okay. En tiiä, ja ei, no, en tiiä. Sitten on Pasi Ruohonen siis, ja, ja sitten myös Tapani Kangas. Kuka Kuka Tapani? En tiiä sitäkään. <laughs> kattokaa tänä tartun mikki nertomasti. Pössä sai valita hint, hint, hint, hint, Hintsukalta niin, niin, niin, niin, niin, niin, niin, kappaleen. Minkä sä otat sieltä, Riim? Niin? Äijä ollaan lätkännyt äi, MMX-toon meneillään, niin se on äijä ja molla on äijä. Ja tuohon Hestor halu sopii tuon äsken kappaleeseen. Eiks Hestor ollut tehnyt tuon sanotuksen? On. Tuo Hestor on, on alun perin olevan hautausmaa, mihin... Tämä biisi perustuu. Joo, ton ää, äskeisen kappaleekin, siis tosiaankin Hestori oli alun perin tehnyt. Mm. Siitä vuosia on kun eksyi puutaloon, ehkä olenkin jo tottunut mä... pössä pö, pö, pö, pö, kysyit. Mikä se päivämäärä siinä on? 15.5. 2011 kolmas erä. Tervetuloa Slovakiaan m finaalin 15.5. kaksi erää pelattu Suo Ruotsi Suomi m finaali tilanne on 1-0 Ruotsille. Seuraavaksi luvassa Arri Pältonen selostaa tälle ja kolmas erä alkaa aivan tuota pikaa. Sinällään se ihan OK, mutta paskapuhettani niin mittaa tilanne heillä on 1-1. Anteeksi 1-1 ja Kolmas näytös nyt, nyt ja Ari Peltonen selostaa. Kolmas Toisen näytöksen lopussa Järku Iimonen nousi pääosaan. Toisen näytöksen Iimonen ja tällaisen yhteen, yhteen syöttäneen Jännepesonen ja Mikko Koivu. Nyt tosiaan 90 maa ilmoissa. Koivu oli 77. Peiso Pes oli. Peso oli. Laita vähän taustaiset, kun tulemaan kuitenkin. Peiso oli 16. Tehopi. on todennäköisesti 2 kertaa. Victor, Vatar, Juurovoitsimaali oli 21 kertaa. Ranskaksi on Ruotsilla 3, Suomella 2 ja Suomen maali oli ylivoima yli maali. Suomen ru ruutu Koivunen pyörällä. Toisessa näytössä näkyy tietysti palkkio. Pelitilanteeseen. Ja sitten nähdään, mihin Ruotsi pystyy. Suomi on mennyt viimeisessä 2-1 Suomella on yksi maailman meister... Ei vielä katsota, että pääsypidetään, pidetään pidetään, pelissä, että pelissä on pelissä. Sieltä tulee Sefa Kruuvalla. Sitten tulee ruudulle. Se on Suomessa laajennettu Ruotsi 4. Sitten pelataan ihmiselle kiehkoa. Kiehkoa, ne takaisin ruudulle. Siihen ruutu lähdetään kiehottamaan peliä. Sitten lähtee hakemaan se, vaikka. kolme peliä. Pika kolme Kuitenkin menee torjua. Peliä on tilanne. Pika kolme Mikko Koivu Mikko Koivu kaivaa esiin. Sieltä ja sitten antaa poikille johon pääsee Jimmy Eriksson. Ja tällä tavalla sitten Ruotsi selviää tässä tilanteessa, mutta uutta on tulossa, uutta on tulossa sininen varrei Ruotsi siellä Ruotsin alueella Mikko Koivu rauhallisesti vie, vie kiekkoa siinä ohittaa siinä Grunwallin ja sitten tulee Immo vuori. tykittää Immonen vetää päin Jimmy Eriksson, Eriksson on, on sinä ui ui, maali huiskii Mennessään ja Mikko Koivulle tulee kiekko Koivu pystyy peliä pyörivä ja mutta Pikku koppi, me ollaan niin, on myöskin me välillä ja sitten me välillä varataan, ja me ollaan siirryttäneet, lähteä meitä malti, ja kasi meidän siera oli melkein uus. Haja ta kas, pakkas ei lätä. Mä, mä istuin jo takapenkillä, hymy korvissa vöihin köytettynä. Kingo lauloi tyttöä. K kertoi ja jatko sodasta, siitä alikersanttirokasta. En mä tuolloin mistään tajunnut, nautin vain. Faja anna mun jumea mökkitie lupaan saunaan vettävien. Muistan kivet ja kannatan soratien mie mielessäni. Mielessäni olin Henri Toivonen, ralli, oli pienten poikien. Fajan nauroi, mut mutsi pelkäsi katsoa. Mä loppuin Tämme ja mulle ei enää, ei, enää, ei, ei enää reisuja. Pössi ei suostunut laulamaan bussipysäkkärissä, jos miltä näin. ja mökki ja mökki myytiin. Kävin eilen ajamassa mökkitien. Fritsu! Muistin, että kauemmin se, se vie. Fritsu! Tutut reitit vaihtuneet inkahin musta. Kristallystö, ei ukkikaan enää, enää, sodasta, se, se kasvaa ei, ei Näin Näen me aivan ungella. ensimmäistä kertaa, kuutimerillä ja hänen te tekojansa arvostaan. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Vaija, anna en... minulle aja lupaan, että saunaan vettävien. Kuljassa on kiehu kanssa. Päivä on 2 koko ajan Sitten Bärin Bärjä kolmetilla leikkiä. Kun puolustetaan 30 tuomaruta, keskellä. on vielä tekijät. Päivä on on vielä kova. Päivä on kova. pitää se vielä kova. Päivä on vielä kova. on vielä kova. Päivä on vielä kova. Päivä on vielä kova. Päivä on vielä kova. Päivä on vielä diskoon diskoon diskoon enon enon eno oli se viikon loppu. Mikä Bogi? Mikä Bogi? Pössö sanoi, että on hyvä Bogi täällä, Me ollaan että laittaisit Biisi soimaan. Minkä Ben niin koska minulla on hyvä Bogi. Mitä muijat, mikä Bogi? Hyvältä näyttää niin kuin Mitä ajat? Mikä muukin? Mä oon mitä siis mitä ikinä tapahtuukin. Tosi äijät ei tanssin ne vulkaan. Viiket halussa on ja muu hoo. Pääläs roboni, mä liiku kuin robotti monelle nimelle kuin lottkopotti hyvältä näyttää vai mitä äijät. Mulla on tunne että tänään on pääpäivä Jengin kanssa saatiin. Hommat seit, kun me astutaan vaariin. Kalahoma päätyy juuri. johon kirjoittaa äskeinen urheilu. Telasus laina merkeessä. Oli hämmentävintä hämmentävi Tästä radion kuuntulin historian. Ja Isoi kirjoittaa Mitä selostusta hakkas milloin vaan sen tylsarana vaisun mumina siellä selostusnurkassa Ari selostamaan noita pelejä niin saattaisipa touhun kiinnostaa Mä oon mieltä Toi on ehkä mun äsken radio paskallista historian DG Pösilönä olemisen on hetki oli äsken olla kuulemassa kun Ari selostaa viime mm MN-finaalien Mertarannan sanoin. Kyllä, tässä otetaan seuraavaksi. Ruotsin aloittajaksi Lui Eriksson terve voi vaihtua to toiselle puolelle, koska oma on hyvä haukaksi. Pop jonka jälleen Kiekko riistetään Granlund punaviiman yli ja pelaa niinku pitääkin P Pelaa Pesonen, Pesonen, Pesonen painaa sinne, P Pesonen lyö loppu, niin PESONEN lyö loppu, niin Janne Pesonen iskee Suomen maailman mestaruuden! Ai ai, nyt se on selvä! Asia on selvä! Janne Pesonen! Esonen iskee! Suomelle maailman meisteruinen! Koomeinen! Se on varmaan tänään lähtee, ne ei pysty pysäyttää mei. Jos on edes viisi seurua, taskus, nosta ja huuda. Se on E-L-A-I-S-O-H, legendaarinen että meillä on siis tosiankin se neljä ruusua kilpailuun, laitetaan sen nyt liikenteen palkintona neljä neljä ruusun uutta uutta sinkkua Kuunnellaan jo kohta puoleen sitä singleäkin sitten kun luetaan teidän vastauksenne siis Ilkalanto Alankohan on muuttanut sitten Tallinnaan asumaan ja tuunta, Tallinna tuo Viron nurmijärvi niin kertokaa mikä olisi neljän ruusun nimi Viroks, tai riittää, että se pelkästään kuulostaakin vi virolta, kun sehän oli englanniksi 4R. Oli ja ja, suomeksi neljä ruusua. <laughs> niin, mikä, mikä se voisi, voisi olla Viroks? Ihan oikeesti Viroks, tai sitten voitte keksiä, ja myöskin Ilkka Alangolle, että voitte keksiä joku virokielisen virolaisen nimen. Siis yleensä kaikki urmaksia siellä niin, mutta Urmas Alanko ei, välttä, ei välttämättäkään käy että Ja laitettiin sitten teidän sähköpostiosoitteen mukaan Southbox-viestiin, että me voidaan ottaa yhteyttä, että voidaan sitten ottaa teidän osoite sitten tietoa, jos joku voittaa. Eli Ilkka, mikä on ruusun bändin nimi Eestiksi? Tämä on aidos voittaa ensimmäinen single. Onko Marsissa lunta? Sinä ei kyllä kauaa kestänyt yllättäen, että tulee. Ne on varmaan tehnyt jo ennen kuin aloitti edes kapaamaan. Mikä sitä nimi on? Jandra Flores. Mä oon muuten käynyt kerran Floresimissa paikkaa, kun että se löytyy Kuotemaalasta. Tää viisi nimi kuulostaa tähän ja Mikkossa, että onko Marsissa lunta. Uume, tää antoi mulle haave, Mä? Ota yks biisi vielä ennen mainostaankoa, nimittäin seuraava hyvin hämmentävä kakkare. Ike joudattaa Neli Roosi M se ottaa rösin bubbuset. <sit> se on hyvä! Neli Roos, aika yleinen Joo. Nelkukki Köhnemuro <sit> Neli nökykullia Kyllä on tähän tietenkin suosikki Mulla oli se joku se, se toka mikä se olikaan se? Neli Roosi Eiku, eiku siis sen, sen pit, pitkä nimi Neli nökykulliai <sit> Joku sellanen. Mutta hei, oh, laita pössä, pössä kappaleet soimaan nimittäin. Tää on hämmentä. Mä en tiedäkään, että se on, tää on, tää, tää on tämmönen on löydy. Tää on tehty vuonna kaks, 2006. Tunnistatko kappaleen? Ja, ja esittäjä. Nykäsen Matti. Lenna Nykäsen Matti. Joo. Kotipelto. Mä en, mä en kuullut tätä. Tää oli kaikkialla silloin. Ah, Okei. Okay. Mä, mä olin varmaan ollut mulle malla vierahilla silloin sitten. Käsittämätöntä. Miten se on suostunut tekemään? Viltä Helsingissä valoisaa aikaa on kesällä enimmillään melkein 19 tuntia. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Paluu koulun penkillä. Elisa Studion maksuttomissa koulutuksissa saat muun muassa vinkkejä tabletin hankintaan ja laajakaistan valintaan. Tutustu Elisa Studion koulutuskalenteriin osoitteessa elisa.fi kautta studio. Elisa, sinä on idea. Tarvitset palovaroittimen myös kesäasunnolle. Talven jälkeen mökin palovaroittimeen on viisasta vaihtaa uusi paristo ja varmistua muutenkin laitteen toimintakunnosta. Tänään on 11. päivä, palovaroittimen tarkastuspäivä. Turvalliseen huomiseen. SPEC.FI. Leksus CT200H. Vaikuttava premium-luokan hybridiauto, alkaen vain 32 900. <tri> Kuuntelet Radio Helsingiä. Kyllä, ja ikävä kyllä, edelleenkin ohjelman nimi on paskalista, mutta enää vaan parikymmentä minuuttia siellä. Käykös Nor Norby tule tänne? tulee tänne näistä? tulee ja paikan päälle. Ja äh, palkintona meillä on siis neljän ruusun, neljä, neljä, neljä ruusun seitsemän päivää selvinpäin ja Laittakaa tänne viestiä. Kuunnellaan kohta se sipale mutta ä, viesti että mikä olisi neljä ruusua että niin nimi viroksi koska tuo ä, herra Alankohan asuu, <laughs> asuu tuolla ä, Tallinnassa pösilä yrittää sitä levyä aukaista ja tällä hetkellä se onnistuikin sitten sen takia meillä on tällainen vähän ä, hiljaisempi tila pitäisikö mu selostaa sitten lätkä sitten tässä tässä kun kerran kestää tässä Jonnin aikaa Saman tietenkin kiekkojalle päättyy 15 minu minuuttia pelottu tulee petteri nokelainen ei jälkeen. en en en en en en en en oli niin, on, satanismi on tuota, no niin, tällä hetkellä kova sana. Siis satanismissahan ei ole, siis, siis sehän ei ole missään määrin laitonta yllättäen, eikä, eikä mitään vastaavaa. Jos ajattelee niin esimerkiksi, mitä ihmiset niin sunnuntana tekee kirkossa, eli ne syö symbolisesti Jeesuksen ruumissa juosen verta. Jos satanistit teki sitä samaa hommaa, sitä pidetään ihan pimeänä touhuna. Mutta, mutta koska tuota, no niin, ns. kristityt tekee sitä, niin, niin sehän ei sitten, tuota, no niin, ole ollenkaan omituista. Mutta siinä on joku satanaiheiden levy. Mikä se pössä on? Yhtyvän nimi on satanan marionetit, levyn nimi on Satanic Destruction of Death. Joo. Eli tähän tietenkin, kun Anneli Aueria syytetään nyt satanismista nyt viimeisinkään, mitä sitten seuraavaksi? Tämän biisin nimi on Satanas ex automata. Okei, kelaa vähän eteenpäin, kun ei juttu oikein pääsevä asiaan. Mä oon laita li, lisää eteenpäin. Kun tulee laulua. Lisää. No laita seuraava kappale, ehkä se oli tämmönen esi, niin kuin esisoitto No Hää Mä voin selostaa täällä heliäääänellä Laajunen tulee hyökkäykseen ja Gunnarsson Ja kuitenkin katselee sinä Että napataan Kee, Joo, eikä se ollut siinä. Kyllä ja, Laitetaanpa sit sitten neljä four, Rosesia soimaa soimaan, Aria. Arian. Seitsemän päivää selmipäin on heidän paluu palu singleensä nimi. Ai, ai, ai. Onko tullut uusia ehdotuksia? Herra Madalik, Raivo Roosna, Roosna. Ilka Alan, Alan on nime Raivo Rupianko. <laughs> Neli Roosemple. Kyllä, mun lemppari on se. Neli, nelisen rösinubusen. Joo, se oli se, oli se ni, ni, mitä minäkin kannatin. Mutta katsotaan, missä on se Joni aikaa vielä aikaa jäljellä. Tämän kappaleen aikana teillä on aikaa vielä laittaa tänne näin ehdotuksia. laittakaa oma sähköposti, jos olette mukaan, niin otamme teihin sitä yhteyttä, jos te voitette neljä, neljän ruusun singlea. Me, me ei me tehdä niillä mitään jo, oikeasti. Ketään ei kyllä yllätä se, että uusinkin neljä ruusu oli tylsää kuin niinku klohpyy. Kyllä, mutta onko tullut uusia erotuksia vielä? Edään? Neli Slim Band Roos neljän kullin kuppa. <laughs> Justiinsa. Sitten on uusimmat. Okay. Ja Neli ja... Big Busk. Onko, onko se muuten Anna lainella kenttiä Silikan kanssa suhde, kun Hannakin muutti Tallinnaa juuri asumaan? ei tiedä, mä ei tiedä. Mä en tiedä, mä en tiedä, mä en tiedä. Mä oon muuten e joskus esiintynytkin neuvostovirossa vi juuri. Mä oon käynyt Tallinnassa. on käynyt, ta ta käynyt Tallinnassa. Sähän sä se vasta sälli oot. Mä <laughs> oon laivalla mennyt Tallinna ja laivalla tullut Tallinnassa. Okei. Mä oon päätynyt haapsalussa putkaan Ne oli laittanut jotain droppeja meikäläisen juomaan Niin, niin tota niin se oli sanoit, että, että sä oot humalassa niin mitta se oli yks pilkku jotain Mä ajattelin että se, oli, että se oli muutaman tuopin Mä oon vierailu Tallinnassa putkassa Ootko vierailu putkassa? Joo Tämä oli haapsalussa, sen jälkeen käyny haapsalussa Mut tota niin joo niin, Sitten mun olisi pitäny maksaa 200 euroa siitä hyvästä että mä menin sinne niin Mennäänkö seuraavaan? Mennään seuraavaan, siis kuka, kuka, voitti, kuka voitti? No eiks voittaja ole MS-nimimerkki, 4, sedrösinubbused. Onneksi olkoon kai. Mä lähden sähköpostia niin saa sä lähettää osoitteen ja saat hienon paljon kuin 4 kertaa 4 ruusua 7 päivää selvinpäin Eli yhteensä 28 päivää selvinpäin <hah> Aika hyvin, aika hyvin, aika hyvin. Ja yhtä nimeään on, on silloin 16 ruusua. 4 <hah> <En> kertaa 4. <neljä. hah> tulee Jani Petteri, Super Shankari miekaloista kerkästi, on uusi patteri. Kere vaista laikaussian tuttu tunnari. Vastustajat vapisee ja melkein tarkseen, puun Aha, vaikuttaisi se siltä, että loppui patteri. Laasermiekasta, sen korvata, saa nyt henkari. Vastustajat vapisee ja terrotärisee. Kun J, Kun J, kun Kun D, Kun MK Kun A, B. Kun M, Elikkä Mikko Fritsu knuuttas. Toin ärhös! Mutta hei, jäälätkää, pelataan jäälätkää. Jäljät, hei muuten mä muuten, siis me veikattiin se Suomi-Belarus-matsi viimeksi. Mä sanoin, että päättyy Suomelle. 4-1 sanoit, että päättyy Suomelle 5-2. Mä olin lämpönä, koska se päättyy 1-0, eli mulla oli vähemmän maaleja sille. Ei oli me löytyy mitään vetoa siitä. Ei, veto ei löytä. Joo, mutta sä voitit kyllä niin, sen veton. Kyllä, vedon. kyllä. Yes, Kanada-peli? Paljon päättyy? Ää, mä veikkaan 1-3 pataan <laughs> Mä veikkaan neljä pataan Okei Me ollaan perus pössämistä suomalaisia täällä Kyllä, mut siis mähän siis veikkasin, että Suomi oli siis Sitä me lyötiin vetoa, että siis Sä veikkasit bronssioottelussa, mekkasit finaalissa Niin mä vekkasin, että tulee siis brossia Niin mä vekkasin yleensä hopelle Niin tota, katsotaan kumpi on lähempänä sitten Ja sitten jos minä voitan, niin pössi on ilman paitaa tällä nää Niin jos pössi voittaa, niin mä joudun olemaan paita päällä paskista pitämpää Hei hei, seuraavaks kuunnellaan lätkälevyltä K Suomi, Suomi voittaa historiassa toisen maailmanmesteron ja millä joukkueella, millä näytöksellä, millä energialla, millä itseluottamuksella Tämän tämä leiramiestö on pelannut vihdoinkin se on totta, vihdoinkin se on totta, jälleen tässä vaiheessa voisi melkein sanoa legendaariselle Junnu on pojalle Ilelle, että alhaan Ile siellä uutta laulaa. Tässä voisi olla ensimmäistä versyt 11, kesää mä sit tätä himoitsin. Sitten tuli päivä toukokuun Koivun, Immusen ja Granlundin. Pistä siitä, pistä Ile siitä laulua, liikkele. Siitä se lähtee. Minä olen sanotuksena mutta on ihan siinä jotain, vaikka ei siinä mitään enää auta. Suomi riittää riistää kaikki kiekot pois. Suomi vie maailman messaruuden, sieltä tulee vielä kerran Ossi Väänä. ne sekunnit kuluvat ja hyvät suomalaiset. Leijonamiesten toinen maailman! Se tulee tässä loistavan, uskomattoman Määrätietoisen esityksen jälkeen Ja minu... Ää, minne, ja numerot näyttävät taululla! Ne ovat kuusi yksi Se ei tässä Ja kaksi yksi Petteri Nokelainen kolme 1 Niko 4 Janne Pesonen 5 yksi Mika Pyrriä kuusi yksi Antti ja viimeis se on totta Vihdon ja viimeis se on totta Vuonna 95! Silloin se tapahtui 16 toista, yritetys on päättynyt, ja se on päättynyt, se on päättynyt, se on päätetty! Listen up everybody if you wanna take a chance. Oh my God, we're back again. Don't worry, Bosh, 'cause it won't take long. Got a question for you? Better answer now. Am I original? Yeah. Am I the only? so Time. Second time was a blast Third time I fell in love And now I hoping in like You got the right stuff Baby Love the way you turn me on You got the right stuff Baby You're the reason why I sing the song Say oh, oh, oh